Jakituriaren liburutik Zein gizakik ezagotu daike jainkoaren asmoa Nor kulertu jaunak gura dauana Gizaki hilkorron gogoetak kaskarra dira Gure ideiak ziurtasun bakoak Gure gorputz galkorra harimarentzat zama da Eta lurreko txabola honek Bereske eskati dan espiritua nekatu arazoten dau. Nekez igartenen deltsegu lurreko gauzei eta kostata aurkitzen irispideanen doguna ere. Nork beraz arakatuko ditu zerukoak? Nork ezagutuei kean zure asmoa? Zeukemon ez basuntzo jakituria eta zerutek bialdu zeure espiritu santua? Olan bakarrik izan zen zuzena lurtarren jokabideea. Olan ikasi eben gizakiek zer dozun atsegin, eta salvatu ziran jakturriaren bidez.